ونستظهره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئة أمالنا من يحبه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هالي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يومي همزين عاما رساق الله حق تقاتل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 يسمح لكم أأمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يقع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار di poin yang ke-76 kata Imam al barbahi rahimahullahu taala wa alam anna al-buruj biqada'illahi wa qadrihi ketahuilah bahwa al-buruj itu dengan ketentuan Allah dan takdirnya e, di talib nomor 4 di bawah kata Syekh Khalid Radhari ini kalimat wa alam al-buruj sampai akhir tidak ada di Katakan tabaqat al-hanabilah Tetapi yang diginkan oleh pengarang anan ajal wal-a'mar diqabaw illahi wa-qadrihi Bahwa ajal dan umur itu semua dengan ketentuan Allah dan takdirnya. dan katakan ini sebagai bantahan terhadap madhab al-qadariya tentang ajal dan yang benar bahawa ajal kapan selesai maka Ruh berpisah dengan jasad. Apakah itu dengan uh, Dibunuh atau Dengan mati atau selain dari itu Yang sudah merupakan Ketentuan dan kebiasaan Yang Allah subhanahu wa ta'ala buat Dengan itu ruh berpisah dengan badan Baik <tuh> Ya bahwa jadi ajal Dan umur semuanya itu dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya kita memahami itu bersama bahawa segala sesuatu adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ajal umur sifat perbuatan seorang hamba gerakan, gerak semua itu mutlak merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala wa antakum mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا haba tinilulmat al arz, ولا رطب, ولا يابس, الا في كتاب مبين. Dan di sini lah kunci-kunci al ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia Allah. Dan Allah maha mengetahui apa apa yang di daratan, di lautan. Tidaklah satu lembar pun dari dedaunan jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak pula satu biji di kegelapan bumi. Tidak pula yang basah maupun yang kering, segala semaunya di dalam kitab yang sangat jelas. Semuanya telah tertulis dan segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa segala sesuatu dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa termasuk ajal dan umur. Oleh kita itu, rahmatullah taala dan iman bahwa Allah tabaraka wa taala, Dialah yang telah kalam Musa bin kita beriman bahwa Allah tabaraka wa Ta dia yang berbicara kepada Musa bin Imran yaumut tur pada hari tur maksudnya di bukit tur wa yasma' min kalamillah dan Musa mendengar dari firman Allah wa Musa min Allah al kalam bi sawti dan Musa mendengar dari Allah Firmannya dengan suara waqaati masami'ihi minhu la min gairi Terdengarnya itu pada pendengarannya Musa, bukan pada telinganya. Aman qala ghairu hada, qala kafar billahi al-'adzim. Siapa yang berucap selain dari ini, maka dia telah kafir pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah. Baik. Ini ditetapkan bahawa Allah berbicara kepada Musa. Nah, dalam Al-Qur'an dikatakan wa kallama Allahu Musa tatliman. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ahli Tidak bida mentahrif ayat ini dan mereka katakan bukan wa Allah wa Allah. Jadi Musa berbicara kepada Allah. Kalau wa Allah, Allah berbicara kepada Musa. Tapi ahli Tidak yang mengingkari sifat al-kalam, mereka membalik ayat. Dan mereka katakan Musa yang berbicara kepada Allah. Nah. Walaupun di ayat ini mereka mentahrif tetapi ya, di ayat yang lain tidak akan mungkin bisa dia tahrif. Al-Majaa Musa limi qatina wa kalla ma Begitu Musa datang di nikmat kami dan Robnya berbicara kepadanya. Sini tidak bisa lagi dia ya, balik pembicaraan. Sebab Dikatakan Robnya, Robnya Nabi Musa berbicara kepadanya. Tidak mungkin Rob berbicara kepada Rob atau Domirha berbicara kepada Rob. Tidak mungkin. Semuanya itu sila sesuai di dalam bahasa Arab. Nah, kerana itulah eh pengarang di sini menekankan kita wajib mengimani bahawa Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Dan lagi Musa mendengar suara dengan mendengar firman Allah dengan suara. Dan telah kita terangkan sehingga membicarangkan tentang sifat al-kalam bahwa firman Allah itu dengan huruf dan suara. Dan telah kita uraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, <tuh> Kemudian terjatuhnya firman Allah itu didengar di pendengarannya Nabi Musa. Ini berbeda dengan orang-orang Al-Ash'irah ketika mereka mengatakan bahawa bukan didengar, tapi adalah jalan pembicaraan yang dipahami dalam diri Nabi Musa. Nah, dan semua ini adalah ucapan yang sesat dari Imamul Barbahar di sini berkata, pemain kalajengking ada siapa yang berucap seendari ini? Maklumlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Kasunggu dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Nah, maksudnya hukum kafir sebab dia mencabul ayat, mencakrif ayat dari segi mungkin dikatakan uh, Dia kafir dan tidak ada yang mengingkari seluruh hal ini kecuali orang orang jahmiyah dan al-mu'allafilah dan jahmiyah telah kita ketahui telah dikafirkan oleh para ulama. Dan akan datang lagi penjelasan tentang hal itu. Nah, kemudian kata beliau ya, rahimahullah. Walaklu maulud, أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله dan akal itu maulud, ya, terlahirkan. Setiap manusia setiap manusia diberi dari akal apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kalau dia diberi sesuai so dengan kehendak Allah, maka harusnya kata beliau, yatafa'atu Maka berbeda ya, pada maka manusia pun berbeda-beda ya, pada akal mereka maksudnya tingkat kemampuannya berfikir berakal memahami misal darah disamawi seperti ya, darah di langit-langit ya, darah di mana ya? Yakrubu min kulli insani min al-amal ala qadir ma'afafu Allahu min al-afal diminta dari setiap insan dari amalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya dari akal. Balaisal aqlu bil dan akal itu bukan dengan hisab. Maksudnya dia berupaya sehingga bisa berakal lebih bagus. Innamu huwa fadlun min Allah wa taala. Sungunya akal itu adalah keutamaan dari Allah tabaraka wa taala. Nah. Uh, baik. Di sini dikatakan bahawa akal itu maulud dan kita ketahui bersama bahawa manusia disipkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kita rakyat dan manusia diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal dengan akal nah, ia diberi akal ya, semenjak dari kecilnya semenjak dari kecilnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kawal dan karunianya bagi siapa? Ya Allah kehendaki. Karena itulah akal itu bukan dengan ikhtisar oleh dengan upaya atau dia uh, dengan uh, melakukan suatu perkara sehingga dia bertambah agar enggak, ya? tapi semuanya itu adalah alukrah dari Allah Subhanahu Wataala. Karena itu kita juga diperintah ketika di belakang salat untuk meminta di berlindung, jangan sampai dibuat tikun di waktu tua. Ya? Semuanya permintaan kembali pada Allah Subhanahu Wataala sebab. Akal itu ada milik Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kemudian kata beliau Rahimahullah Wa'alam anna allaha hafla al-ibadah Ba'bahum ala ba'di Hid-dini wa'ad-dunya Ketahuilah bahawa Allah Mengutamakan para hamba Sebagian dari mereka Di atas sebagian yang lain di dini wa'ad-dunya Dalam agama dan dunia Adlan minhu Keadilan darinya bagi keadilan daring. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah melampaui batas wala Dan juga ee, sungkan. Apabila qala siapa yang berkata inna fadlallahi 'alal mu'mini wal kafiri sawa? keutamaan Allah terhadap orang mukmin dan kafir sama. Makhluk Sahab bi dha'ah maka dia adalah penyakit bi Bal Fadzal Allah al-Mu'minin al-Khatirin. Bahkan yang benarnya Allah memberikan keutamaan terhadap kaum Mu'minin di atas orang kafir. Baa'e al-Aasi dan lebih diutamakan orang yang taat atas orang yang bermaksiat. Wal Ma'usum al-Makhdul dan lebih diutamakan orang yang, at di yang ma'usum, orang, ma orang yang terjaga dari dosa orang menjaga dirinya dari dosa al-mahdud, orang menghinakan dirinya. Adlun minhu tabilan dariya. Wa itulah keutamaannya. Yu'ti may yasha. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, wa Allah menahan siapa yang Allah kehendaki. Nah. <coughs> Baik. Giri Imam Al-Barbahari mengatakan satu prinsip pokok Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu telah melebihkan, Memberikan keutamaan pada para hambanya Sebagian diberi keutamaan lebih di atas Sebagian yang lainnya Apakah itu dalam agama maupun di dalam dunia Ia. Di dalam agama Di antara mereka Di antara makhluk, hamba Ada yang merupakan nabi dan rasul Ada orang-orang yang salih Ada yang merupakan alim ulama Ada yang ahli ibadah Dan seterusnya berbeda-beda dalam agama, demikian pula dalam dunia ada yang kaya ada yang miskin, na'am Allah subhanahu wa ta'ala berkirman wallahu fabbala ba'dakum ala ba'din firiz dan Allah mengutamakan sebagian dari kalian di atas sebagian yang lain dalam masalah rizki, Allah mengutamakan sebagian dari kalian, di atas sebagian yang lain dalam masalah rezeki. jadi ada yang lebih diutamakan di atas yang lainnya dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u Dan raqmu mencipta apa yang ia dan apa yang ia tirikan. ada yang Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra Ula'ikahum ar-rasiyun Kemudian dikatakan setelahnya Tadlan minallahi wa ni'ma ya. Nah akan tetapi Allah Membuat Pada kalian itu Cinta ya, Dengan keimanan ya, Allah mencintai pada kalian keimanan Dan disiasilah keimanan itu dalam hati-hati kalian Dan Allah membuat Sesuatu yang perlu disenangi pada kalian Adalah kekufuran, Kepusukan dan isyad Kemaafiatan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ada yang Diberi dengan keimanan Jadi ya uh, Mereka ini Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan keimanan kepada mereka Di kiasi dengan Di dalam hatinya Dan dijauhkan mereka dari Kepukuran, kepastikan dan isyian Kemudian dikatakan Siapa yang memiliki sifat sifat ini Maka mereka inilah Orang-orang ar-rashidun ar Dapatkan kesunjuk Lalu dikatakan Fadlam minallahi wa ni'man Sebagai keutamaan dari Allah Dan ni'man Ya, maka semuanya itu adalah keutamaan dari Allah Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu kata Imam Al-Barbahari disini Ya Allah mengutamakan para hamba Di dalam dunia maupun agama Sebagiannya diutamakan di atas sebagian yang lain Dan nah, bisa dikatakan Allah itu Melampaui batas Dia sungkan. Ya siapa yang mengatakan keutamaan Allah pada kafir dan mu'min sama Maka dia ini adalah pelaku bid'ah, Adalah pelaku bid'ah bina syak Nah dengan adil yang telah kita sebut kaya itu tadi. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. Wala yahilluh, antukta man naqihatu lil muslimina, barrihim wa fajirihim, fi amri ddini. Faman katama, waqada ghashya al muslimina, waqada ghashya al muslimina, waqada ghashya al ddini. وَمَنْ قَشْيَ الدِّينِ فَقَدَ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ Kata beliau <coughs> Dan tidaklah halal Nasihat itu disembunyikan dari kaum muslimin Yang baik maupun yang fajirnya Dabar disembunyikan kepada kaum muslimin Muslim yang baik maupun Muslim yang fajir Di amri dalam masalah agama kata, kata Imamul Barbahari siapa menyembunyikan Apabila gasa muslimin maka ia telah menipu kaum muslimin. Dan langgasa muslimin dan siapa yang menipu kaum muslimin maka adalah syiddin. Maka dia telah menipu agama. Dan man qad dan siapa yang menipu agama maka adalah Allah wa rasuluhu wal mukminin. Maka sungguh Ia telah berkhianat kepada Allah, rasulnya dan kaum mukminin. Ya. Baik. Nasihat itu adalah perkara dari perkara agama dan hijr dari min al-ausad darif diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasiha agama itu adalah nasihat dan dari bin Abdullah al-Bajali diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika beliau baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sam'i wa tha'ah dan nasihati لكل مسلم teman baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk benar dan taat dan menasihati setiap muslim maka ini adalah agama yang dibangun di atas nasihat nasihat untuk kaum muslimin kerana itu tidak halal seseorang itu menyembunyikan nasihat menyembunyikan nasihat pada kaum muslimin muslim yang baik maupun yang fajah nah muslim yang baik dan muslim yang fajah boleh menyembunyikan nasihat dari kaum muslimin siapa yang menyembunyikan? pakaragasyal muslimin Sungguh ia telah menipu kaum muslimin. Waman ghasya muslimin fakad ghasya al-din. Dan siapa yang menipu kaum muslimin, maka ia telah uh, menipu agama. Waman ghasya al dan siapa yang menipu agama, <coughs> maka ia telah bersyianat kepada Allah Rasulullah dan kaum umim. Dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayuhal ladina amanu, la taqunullaha wal-rasul, wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ta Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian, dan kalian dalam keadaan mengetahui. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Waman waman gosh yana paleisaninna dan siapa yang menipu kami maka dia bukan dari kami." Nah, maka ciri seorang Muslim yang baik. Itu adalah menyampaikan nasihat Kepada kaum muslimin Nah ini berlaku pada Seluruh lapisan kaum muslimin Khususnya para duatnya, para da'inya Menyampaikan nasihat Kepada kaum muslimin apa, apa yang merupakan nasihat Dan perkara yang kaum muslimin perlu diperbaiki Dengan hal tersebut, maka ia jangan menyembunyikan Tapi harus disampaikan Perkara tersebut Harus disampaikan perkara tersebut Nah, apalagi kalau sifatnya Adalah perkara yang Terjadi kesalahan di dalamnya dan seseorang e, membuat kesalahan tersebut di depan umum ya, atau menyebarkannya secara umum. Maka sebagai nasihat terhadap kaum muslimin dia harus menjelaskannya secara terperinci dan rujuk dari hal tersebut. Nah ini nasihat terhadap kaum muslimin. Kalau dia tidak melakukannya maka dia telah menipu kaum muslimin. Tahu hal tersebut, tahu orang-orang masih dicemari dengan hal tersebut dan belum tentu bersih dan dia menyembunyikannya maka ini hukumnya adalah menipu kaum muslimin dan cukuplah ini sebagai pianas yang sangat besar dan dosa yang sangat besar wallahu a'lam nah dan tentunya di dalam menyampaikan perkara agama semuanya disampaikan iya dan di dalam masalah agama itu ada yang berkaitan dengan halal dan haram, ada yang berkaitan dengan masalah fitnah. Kalau berkaitan dengan masalah halal dan haram, maka tidak halal ada yang disembunyikan walaupun sedikit darinya Ia. Ya. Nah, kita tentang hukum-hukum ini. Ya. Hukumnya haram, misalnya kemudian dia katakan halal, ini adalah berkhianat kepada kaum Muslimin. Tetapi apa yang merupakan halal dan haram disampaikan. Sebahagian para ulama salah. Menyebutkan bolehnya untuk menahan, ya, menahan sampai tepat waktunya pada sebagian perkara, tapi perkara itu yang disifatkan sifatnya kadang berkaitan dengan hadis-hadis kitab, atau kadang berkaitan dengan masalah-masalah sunnah, ya, berkaitan dengan masalah-masalah sunnah. Imam Bukhari, Rasulullah ta'ala sendiri memberi judul bab di dalam sahijnya, bab orang yang meninggalkan sebagian amalan takut uh, akan terjadi fitnah yang lebih besar nah, dan beliau berdaripkan dengan hadith Aisyah hadithnya diruihkan oleh imam al-bukhada imam muslim Nabi Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah Ya Aisyah laula qawmuki hadithu ahdimil jahiyyah laqadamtul qa'bah wa neja'altu hababai kata beliau wahai Aisyah yang kata qawmuh orang-orang kafir Quraish ini Bukan orang-orang Quraish ya. Mereka ini Yang dikata mereka Bukan orang yang baru masuk Islam Miscaya saya akan runtuhkan Ta'bah Dan saya akan bangun Menjadi dua pintu Ketiga Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah Dan waktu itu Ta'bah mempunyai banyak pintu Setiap suku Punya pintu darinya masuk Dan mereka berbangga dengannya Maka ketika ditaklukkan Makkah Banyak dari orang Quraish masuk Islam Baru masuk Islam kalau Nabi meruntuhkan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ini akan mengatakan, Nabi Muhammad ini bersombong. Ya. Meruntuhkan Ka'bah semikian rupa, sehingga dengan hal ini, kemungkinan besarnya mereka akan keluar lagi dari Islam. Ya kerana itu Nabi Wasallam tidak melakukan sunnah ini. Beliau tidak meruntuhkan Ka'bah. Dan ini tidak beliau lakukan sampai beliau meninggal. Nanti sunnah beliau ini dilakukan di zaman pemerintahan Abdullah bin Zubayyid. Ya. Sebab apa? Dikhawatirkan terjadi fitnah yang lebih besar. Dan juga semangat dengan ini ucapan Abu Farah, Bajallahu Taalaanhu. Abu Farah ketika ditanya atau Abu Farah berkata dalam buku Bukhari, Habib dengan Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ini dia hafal dari Rasulullah Shallallahu Sallam dua begana, dua kantong begana. Ama apabila ada pun salah satu dari kantong ini, kantong berisi hadis ini. Apakah doa setujuha? Saya sudah sampaikan semuanya. Amal akar ada pun satu kantong lagi. Kalau saya sampaikan Abu Kuraerah maka akan dipenggal leher. Maksudnya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fitnah, fitnah penguasa. dan Abu Kuraerah kadang mengisyaratkan seperti beliau berdoa, Ya Allah, beliau berdoa au diillahi min imarat fitriyan wal imarat firasat fitri. Beliau berkata, saya berlindung kepada Allah. Dari kepimpinan anak kecil dan dari pemerintahan di awal kepala 60. Ya, maksudnya tahun 60 hijriah. Ini doanya Abu Hurairah tahu beliau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di tahun 60 hijriah memang yang naik sebagai khalifah adalah Yazid bin Muawiyah. Dan Yazid bin Muawiyah ini masih muda sekali umurnya, diangkat menjadi khalifah di tahun 60. Ya. Dengan ini Abu Hurairah berdoa supaya Jangan sampai mendapatkan zaman itu Dan doa beliau dikabulkan Beliau meninggal sebelum tahun 60 Nah <coughs> Disyaratkan seperti itu Oleh Abu Khara Jadi ini yang diinginkan dengan hadis-hadis fitnah ketiga menyebutkan dalam syirah Alamin Nubalak Apa-apa saja yang kadang ditinggalkan Kerana takut terjadi fitnah Kata beliau itu hal-hal yang bisa berkaitan dengan masalah fitnah Oleh Syekh Mokbil memberikan ukuran lain Ya, ketika ditanya apa-apa saja yang boleh ditinggalkan Ya kata beliau hal-hal yang berkaitan dengan masalah sunnah-sunnah saja ya, Kalau berkaitan dengan wajib Maka itu harus diterapkan Tapi kalau masalah sunnah Nah itu kan yang ditinggalkan Jangan sampai terjadi Seperti diberi contoh oleh beliau Orang yang uh, Solat memakai sendal misalnya Solat memakai sendal sunnah ya, Di masjid maupun di luar masjid Kan begitu Solat memakai sendal ya. Dan Ayat hadis yang menjelaskan tentang solat pakai sendal banyak sekali, lebih dari 10 hadis. Jadi sampai kepada ayat mutawatir. Nah, bersama dengan ini, sunnah ini sudah termasuk sunnah yang ditinggalkan. Bahkan di pandangan kebanyakan manusia itu adalah kemungkaran. Ya. coba kalau ada yang masuk di masjid cara ini, masuk masjid umum, dia solat pakai sendal, pasti tidak digubuki. Ya. makanya seperti ini hukumnya sunnah. Kalau dia melakukannya, maka kata akan terjadi fitnah yang lebih besar. Nah, maka kaidah umum dalam syariah tidak boleh merubah kemungkaran dan akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah pokok dalam syariah disepakati oleh para ulama. Menurut keterangan, Ibn Al-Qayyim dalam iklami al-mufi'in. Dan juga sering dipakai kaidah ini oleh Syekh bin Bas, Rahimahullah ta'ala dan lain-lainnya. Baik. Kemudian kita beliau, Rahimahullah. Wallahu tabarakah wa ta'ala. Semiun bocil, semiun alil, yadahu ma baso fatan. Kita beliulah Taala ta Maha mendengar lagi, Mahamerihat, Mahamendengar lagi, Mahamengetahui. Yadahu ma baso fatani. Ta tangannya terhampar. Nah, dua tangannya terhampar. Sebagaimana dalam ayat Al Quran bila yadahu ma Dan di sini kita tetapkan dua tangan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari penetapan dua tangan. Ayat yang saya bacakan tadi Dan juga ayat Ma, ma, an ma Apa yang menahan kamu wahid Untuk sujud Terhadap apa yang saya cipta Dengan kedua tanganku Apa yang saya cipta dengan kedua tanganku Nah Di dalam Al-Quran Ada penyebutan lafad Satu, tangan ya. Dan ada Pakai lafad jama Tangan-tangan, banyak begitu Ada pun satu Lafaz 1 itu dipakai oleh para ulama ya, Di dalam bahasa Arab Kadang lafaz satu itu diinginkan Dengannya oh, Lebih dari itu Jadi satu itu bukan ukuran Kadang 1 diikibar jenisnya saja ya, Hadith yang lain menetapkan Naf yang lain menetapkan 2 ya, Adapun pun uh, Dipakai dengan ukuran jama Datang dalam bentuk jama Yang jama artinya paling sedikitnya 3 Ya itu juga uslub dari uslub bahasa Arab. Kadang cuma dua sesuatu tapi dipakai pakai kalimat jamak. Seperti dalam ayat Al-Qur'an in tatubu ila Allahin fa qad safat qulubukum. Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, maka salah uh, apa menghadap qulubukum, hati-hati kalian berdua. Ini cuma dua orang itu di yang disebut tapi dikatakan qulubukum, pakai jamak, hati-hati kalian. Padahal hatinya mereka berdua cuma dua. Kan begitu? Nah, di sini pakai jamaah. Jamaah dalam bahasa Arab itu uslub. Dari uslub bahasa Arab. Ya, kerana itu, kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu SWT mempunyai dua tangan. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Nah, kata beliau, Kada alimallahu annal khalqah ya'tunahu qabla ayya khalqahum Allah telah mengetahui bahawa makhluk bermaksiat kepadanya Sebelum menciptakan mereka Sebelum menciptakan mereka Ilmuhu nafidun tihim Sungguhnya ilmunya Nafid pada mereka Nafid artinya harus Terlaksana pada mereka Alamnya na'hu ilmuhu an hadahum lil islam Nah Jadi katakan Allah telah mengetahui Bahawa makhluk akan bermaksiat kepadanya Sebelum Allah menciptakan mereka Kan dalam satu hadis dikatakan, kalian semua kalian akan bermaksiat. Apabila kalian tidak bermaksiat, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka ini bermaksiat, lalu mereka bertobat, minta tobat kepada Allah Subhanahu Wataala dan mereka diberi tobat oleh Allah Subhanahu Wataala, menunjukkan bahawa adanya maksiat dari kalangan makhluk ini adalah ketentuan Allah, irada, irada al-fauziah, Rubaih, danlah Allah Subhanahu Wataala al-fauziah. Nah ilmu naik di dalam, ilmu ya naik, rasa terlaksana pada mereka. Balam ya, balam yamnaqul ilmu di dalam, dan tidaklah ilmu Allah terhadap mereka ini yang menahan, menahan Allah anhadahum il Islam sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya, untuk memeluk Islam, waman nabihi alehin dan memberikan anugerah kepada mereka dengannya, caronan sebagai uh, kemurahan wajudan dan kebaikan wa tafaddulan dan keutamaan fana alhamdu maka lagi segala pujian yeah, ya terima kasih wa ya tabiir rahimahullah wa alam anna albasyara inda almaut tiga bisyara tetapi bahwa kabar gembira ketiga mati itu ada tiga kabar gembira ketiga mati ada 3 perhatikan ya poin 182 ini kita pergi, kabar gembira atau al-bisharah Al-bisharah bisa diartikan kabar saja Kabar ya. Sebab al-bisharah walaupun identik dengan kabar gembira tapi kadang ada bisharah dengan sesuatu yang jelek Iya, Nah sesuatu yang jelek Al-bisharah binar bin misalnya diberi kabar dengan masuk neraka itu bisharah juga Maka dikatakan di sini al-bisharah Ketika mati itu ada tiga disyara, ada tiga pengabaran. Yukal yang pertama, abbasiriyah habib bahwa dirululahi wajatul jannah. Ya, bergembiralah kamu, wahai cintaan Allah, sesiapa kamu wahai makhluk, wahai roh yang cinta alam Allah, dirululahi dengan riba Allah, wajatul jannah dan dengan surga. Ya, yeah. wahyu kal, itu yang pertama ya. Yang kedua, dan dikatakan abshir ya abdullah dirham billahi wa bergembiralah kamu wahai Musa Allah dengan kemurkaan dari Allah dan neraka. Ini Bicara yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan waqan abshir ya abdullah bil dan bergembiralah kamu wahai hamba Allah dengan surga. Ba'dal Islam, setelah Islam. Okay. di sini kalimat setelah Islam diperhatikan. Kalimat setelah islam disebut di bawah syirah Khalid Tertarif uh, Ada di dalam satu apa namanya, rujukan beliau Sebabat Al-Hanadillah diganti dengan kalimat Al-Intiqam Tapi diceritakan lain bukan pakai kalimat Intiqam Tapi kalimat Intiqa Pakai Hamzah terakhirnya bukan Min Intiqa Artinya Intiqa setelah dibersihkan ya, Setelah dibersihkan yang Ini yang lebih tepat Sebab asar ini Dinukil di sini oleh Imamul Barbahari. Setelahnya kata beliau, ada kau lebih pendapat. Ini adalah pendapat ibnu Abbas. ketika pendapat ibnu Abbas ini diperiksa. Ya, nah, ternyata eman terbagi tiga dan terakhirnya yaitu Abdullah yang masuk surga setelah disaring. Ya, setelah disaring. Ya, maka di sini Imamul Barbahari membagi para yang mendapatkan. Kabar ketiga mati menjadi tiga. Yang pertama ada yang langsung mendapatkan kabar dengan surga. Kemudian yang kedua ada yang langsung mendapat kabar dengan neraka. Yang ketiga ada yang mendapatkan kabar dia masa surga setelah disari. Maksudnya dia berbuat dosa, dosanya lebih mendominasi. Tapi dia muak hid, orang yang bertauhid. Maka disiksa lah dia dimasukkan dalam neraka. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dikeluarkan lagi masuk ke dalam surga. Ya, itu maksudnya. Nah, kalimat di sini badan Islam itu diringkas sebab ada kesalahan cetak. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa an awal man yang paling pertama melihat kepada Allah taala di surga adalah orang-orang buta. Nah, ini sebut di oleh Imam Al-Barbahari. Ya, dan perlu diketahui, jadi seperti ini masalah Etikat itu semuanya berkaitan dengan masalah Hadith. Ya, nafs dari Al-Quran dan Hadith. Jikalau punya nafs, kita tetapkan. Ya, kalau nafsnya tidak ada atau misalnya ada Haditsnya tapi lupa, maka kita tidak tetapkan hal tersebut. Sini seperti beliau katakan, awal kali yang melihat kepada Allah pada hari kiamat di sorga adalah orang-orang buta ada memang hadis yang menunjukkannya tapi semuanya hadis yang lumah tidak ada ya. yang sahih. kerana itu tentang melihat kepada Allah ya. tidak ada perbedaan antara orang buta dan yang lainnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. semuanya penduduk surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala maka beliau summan rijalu summan nisa kemudian summa laki-laki kemudian perempuan dia'ayunir uusihin dengan mata mata kepala mereka sama kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr rupa kalian akan melihat رب kalian sebagaimana kalian melihat bulan malam purnama la tubhamu la kalian tidak terhalang dalam melihatnya dan iman di wajib jadi imamul barbahari mengimani hal ini wajib ya, Maksudnya mengimani bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat Itu wajib Antara kita uraikan bahawa Allah pada hari kiamat dilihat Berapa kali? Dua kali Satu kali di arafat al-kiamah Dan yang lainnya di sorga Nah Beriman tentang ini wajib Adapun mengimani eh, Tentang yang pertama kali melihat adalah orang buta Ini hadis hadithnya lemah ya, Kita tidak mengimani hal tersebut ya, Sebab hadis hadithnya lemah Walaupun iman dihadap wajib wa inkar ruh kufurun dan mengingkarinya adalah kekufuran. Mengingkarinya adalah kekufuran. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Poin yang ke-14. Allah merahmati Allah. Ketahuilah mula-mula Allah merahmati. Anhu, ma'kannat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 Zindiq dari kalimat zindiq adalah apa? Asalnya kalimat Farisia asalnya bahasa Faris, dia Arabkan. Dan dinginkan yang zindiq yaitu nipap. Ya. Dinginkan yang zindiq adalah nipap. Orang yang uh, menampilkan keimanan dan menyembunyikan perkufuran itu zindiq. Baik Kata beliau, zan itu tidaklah ada sama sekali, tidaklah muncul, tidak pula kekufuran muncul, wallahu kufrun, walla syekhun, dan tidak pula keraguan muncul, walla bilahatun, tidak pula bilaham muncul, walla balalatun, dan tidak pula sesatannya itu muncul, walla khiratun fitdin dan tidak pula keheranan, kebingungan dalam agama itu muncul, illa min al kalam, dikuarijat bahkan kerana al kalam, ilmu kalam wah habib kalam dan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam wal bidah nan berlebat wal mira ya senang oh. nah wal mira wal khusuma semua makna sama ya berdebat ya, sebagiannya perdebatan ringan sebagiannya perdebatan yang seni baik jadi zandaqah kubra syat bila asasnya itu munculnya dari perdebatan munculnya dari ilmu kalam ya. ilmu kalam Karena itu kalau kita ingat pokok yang pertama yang ditanamkan, orang itu harus tiba saja, mencontoh dan mengikuti. Mencontoh dan mengikuti. Jangan membuat perkara baru. Sebab kalau ada kalam, ada perdebatan, mempelajari ilmu kalam, berusaha mencari selain dari itu, dan menggunakan adanya, dan mencari hikmah menurut uh, perkataan sebagian dari mereka, Maka inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kemungkaran dari kemunafikan, ya, zandaqa, kesujuran, sesat, bid'ah, kesesatan dan orang bingung dalam agama semuanya sebabnya kerana itu. Nah, kemudian kata Imam Al-Barbahari, wal dan sangat menajikkan. Kaifa yajitsiru rajul al-mir'a wal khutubah wal hilal. Sangat menajikkan kenapa ada orang yang lancang berani untuk melakukan perdebatan khusuma dan jidal, padahal Allah Taala berfirman, maju jadi lusi ayatin ladi ilaladina kafir. Padahal Allah berfirman, tidak ada yang berjidal, yang mendebat ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Jadi sebutkan di sini, tidak ada yang berjidal, berdebat, mendebat ayat-ayat Allah, kecuali orang yang kafir. Nah, dan tentunya jidal dalam agama. Ini adalah perkara yang sangat tercelah sekali. Yang akan mewariskan syak pada seorang. Beritulah Al-Hadid Abu Imamah. Yang beritulah oleh Imam Al-Tirmidhi. Rasulullah SAW bersabda. Ma ban la qawun ba'da huda kanu alaiha illa utul jadad. Tidak ada satu kaum pun yang tersesat Setelah mereka mendapatkan petunjuk. Ya, kecuali orang-orang yang sedang berdebat. Jadi karena tidak ada satu kaum pun yang tersesat. Satu kaum sudah pernah dapat ketunjuk. Mereka tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang senang bergida. Orang-orang yang senang berdebat. Karena kita kepada beliau, ma'alika bitaslim, karena ya kamu menerima saya. Wariba, karena ya kamu rida bil athar dengan asar wa ahli dan para pengikut ahli al athar. Wal kaf, kaum dan tawdiyan. Itu wajib seorang muslim. Aslid Berterhadiri menerima Waridah Ridah terhadap hadith Rasulullah Ridah terhadap para ulama ahli hadis, Yang menyampaikan hadis hadith tersebut Dan menjelaskannya dengan penjelasan yang paling baik Walkaf ya, Dan menahan diri Wasukut dan diam Itu yang paling bagus Gidal Ini yang akan mewariskan Kejelekan pada seorang Sambang Nah gidal wal mirah Beda dengan munabara Kalau munabara itu Artinya Perdebatan Okey untuk apa namanya menampakkan al haq di dalamnya dan menabarak dari sisi hukum syarat menabarak itu perkara yang ditimbang di atas maslahat dan maksurat. Karena ditimbang di atas maslahat dan maksurat, kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya sunnah, dan kadang hukumnya makruh dan kadang hukumnya haram. Jadi ya, kian-risian ibarat rajab di dalam risalah beliau berkaitan dengan masalah ini. Sebab dibangun di aras maslahat dan maksadat Kadang hukumnya wajib Jika ada menampakkan Suatu kesesatan misalnya Dan kalau tidak dibantah Orang-orang akan tersesat Orang-orang akan tersesat ya. Dan yang membantai Punya kemampuan untuk meruntuhkan Seluruh hal tersebut Makanya seperti ini, hukumnya wajib Dia bukan menawar Wajib dia mendebatnya Dan meruntuhkan seluruh Argumennya Paya manusia tiada tersesat. Ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad, Rasulullah ta'ala Ketika beliau mendebat, ya Ahmad bin Abi Duat diserang mirlih dan lain-lainnya dari orang-orang yang e, menampilkan jilat ah, Al Quran itu makhluk. Ya, nah, engkau hukumnya senang, tergantung keadaan. Ya seperti yang dilakukan Ali bin Abbas, Rasulullah S.W.T. Ketika beliau mendebat. Orang-orang khawarif Orang-orang khawarif berkumpul di Haururwa Maka Ibn Al-Baz Tindakan kepada mereka Mendebat mereka Ali bin Abi Talib Dia menasihati agar supaya Dia tidak melakukannya Tapi Ibn Abbas baz Ini kalau punya kemampuan pada dirinya Dan melihat ada masalahnya Melihat ada masalahnya Maka datang Ibn Abbas Mendebat orang-orang khawarif dan mereka cuma punya tiga subhan Al-Ibn Abbas dengan Salat Buddha diruntuh Dan semua subhan itu Dan rujuk dari orang-orang kawarit tersebut Sekitar dua ribu orang lebih rujuk Kembali kepada Sunnah Perdebatan seperti ini Ada manfaatnya Punya manfaat Tapi kalau perdebatannya tidak ada manfaat ya perdebatan Yang tidak membawa fa'idah Maka inilah yang dikatakan oleh para imam Buang-buang waktu Dan ini yang dicelah oleh para imam Jangan duduk dengan ahli tidak Jangan kamu munabara dengannya Dan ini asal memang Asalnya tidak munabara Dan yang seperti ini Yang menimbang maslahat dan maksadat Ini orang-orang yang berilmu Orang-orang yang punya ilmu Adapun orang-orang awam, Orang-orang yang baru belajar Maka kewajiban mereka adalah Menyelamatkan diri sendiri Dengan mempelajari ilmu syariat yang benar Dan meninggalkan orang-orang Yang bisa mencelakakan agamanya Bisa mencelakakan agamanya Nah dan kadang kebanyakan pelaku tidak, seorang perempuan itu sudah cukup. Diam sudah cukup. Dan tidak harus. Kalau misalnya ada yang membantah harus dijawab, tidak harus. Kadang diam, diam lebih berharga untuknya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam al-Jurri, kata beliau, diamnya kami, itu lebih berat terhadap ahli bidah kalau kami berbicara. Kalau kami berbicara. Kalau ada yang katakan, "Lo kalau kamu diam berarti kamu setuju tidak ya atau kamu tidak mampu menjawabnya?" tidak ya, seperti itu. Diamnya kami itu lebih berat terhadap mereka. Ini berlaku pada sebagian orang yang menyimpang. Ya. Ahli sunnah diam tidak menjawab hal tersebut. Ya. Maka kerugian dan kesusahan lebih banyak menimpa Orang-orang ya, akan melihat ucapan-ucapan ya, yang tidak berada di atas sunnah dan perkara-perkara yang tidak baik. Wallahu mu'ttah. Alangkah hal! Orang harus paham bagaimana prinsip ahli sunnah dalam setiap perkara, sehingga jangan berlebihan dan jangan pula menyaklekkan. Kadang, kadang ada orang melihat seorang ahli sunnah mendebat ahli bid'ah, ya, serta serta keluar ucapannya kerana dia baru dapat satu asar misalnya dari, dari para imam. Tak boleh.